Вітаю! Мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Ельфійські камені Шанари, Розділ другий. Далеко на захід від Арбурлона, за лінією розриву, у повітрі щось заворушилось. Щось чорніше, ніж темрява раннього світанку з'явилось, Здригнувшись від сили якогось удару, якусь мить завіса темряви трималась міцно, потім широко розійшлась, звідти вилились в і й радісні крики, десятки пазуристих кінцівок розірвали та пошматували раптовий пролом, тягнучись до світла. Потім навколо спалахнув червоний вогонь, ці руки відпали, скрутились. І згоріли. Дагдамор вийшов з темряви, Шиплячи від люті. Його посох сили гаряче парував. Він відмахнувся від нетерплячих І сміливо ступив крізь отвір. Замить за ним вийшли темні постаті Різника та Міняйла. Інші відчаї проштовхувались уперед, але краї прориву швидко зійшлись, закриваючи темряву і те, що в ній жило. Через мить отвір повністю зник. Дивна трійця залишилась на одинці. Дагдамор насторожено озирнувся. Вони стояли в тіні лінії розриву, і світанок, що вже зруйнував спокій обраних, був лише слабким світлом у східному небі за жахливою стіною гір. Величезні, височенні вершини врізались у небо, відкидаючи стовпи темряви далеко в пустелю Хуарфец. Ця місцевість, плоскогір'я, простягалась на захід від лінії гір у порожнечу, тверду, безплідну пустку, в якій тривалісті життя вимірювалась хвилинами та годинами. Ніякого руху не було на її поверхні. Жоден звук не порушував тиші ранкового повітря. Дагдамор посміхнувся. Його гачкуваті зуби виблиснули. Здається, його прихід залишився непоміченим. Після стількох років нарешті воля. Нарешті він зможе ходити серед тих, хто його ув'язнив. На вигляд він був схожий на людину. Ходив на двох ногах, руки лише трохи довші за людські. Але він тримався згорблено. Його рухи затруднювались своєрідною згорбленою худою, але через темні шати, які його вкривали, важко було визначити справжню причину. Лише зблизька можна чітко було розгледіти масивний горб, який майже вдвічі викривляв його хребет у плечах. Ще він носив великі пучки зеленуватого волосся, що стирчали з усіх частин його тіла, наче клапті скошеної трави. На додаток луска вкривала його обличчя та гомілки, руки та ноги закінчувалися кігтями. Його обличчям була невиразна котяча морда, очі чорні, блискучі, оманливо спокійні на поверхні, немов дві калюжі води, які приховують щось зле та руйнівне. Якщо хтось побачить його очі, то не буде сумніватись, хто такий Дагдамор. Не людина, а демон. І він ненавидів ненавидів з такою силою, що це все межувало з божевіллям. Сотні років ув'язнення в чорному трюмі за стіною заборони дали його ненависті більш ніж достатньо часу, щоб визріти та вирости. Зараз вона поглинала його. Вона була для нього усім. Ненависть давала йому силу, яку він використає, щоб знищити істот, які завдали йому стільки страждань. Ельфів. Усіх ельфів. Та навіть цього недостатньо, щоб його задовольнити. Не після століть ув'язнення у безформному, бездушному лімбі нескінченної темряви і повільного, жалюгідного застою. Адже цей світ колись був його домівкою. Ні, винищення ельфів буде недостатньо, «Щоб спокутувати їхню провину, треба винищити інших. Людей, дворфів, тролів, гномів, усіх, кого він так ненавидів. Раси, які жили в його світі і претендували на нього як на власний. Його помста настане, думав він, так само, як і настала свобода». Він чекав століттями, стоячи біля стіни заборони, випробовуючи її на міцність, промацуючи слабкі місця, знаючи, що одного дня вона почне ламатись. І ось цей день настав Елкрі вмирало. Які солодкі слова. Він хотів вигукнути їх вголос: Вмирало! Вмирало! І більше не зможе підтримувати заборону. Посох сили світився червоним в його руках. Ненависть пронизувала його наскрізь. Навіть земля під кінчиком обвуглилась до попилу. Він зробив зусилля, щоб заспокоїтись. Посох знову ополов. Якийсь час, звісно, заборона ще протримається. Руйнація не відбудеться ані за одну ніч. Цілком, можливо, навіть не за кілька тижнів. Навіть той невеликий пролом, який йому вдалося зробити, вимагав величезної сили. Але Дагдамор володів такою. Більшою, ніж будь-хто з тих, хто перебував у пастці заборони. Він головний серед демонів. Його слово керує ними. За довгі роки вигнання... Лише одиниці були настільки сміливими, щоб не слухатись, але він їх ламав, робив з них неприємні приклади. Тепер йому точно усі підкорюються і бояться. Вони поділяли ненависть до того, що з ним зробили. Вони теж живились нею. Ця ненависть довела їх до несамовитої потреби помсти, і коли вони нарешті опиняться на волі, ця потреба задовольнятиметься ще довго і довго. Але поки що вони хай зачекають. Їм треба бути терплячими, тільки недовго. Заборона слабшує з кожним днем, розпадаючись. Елкрі повільно виходить з ладу. Лише одне може запобігти цьому – відродження. Дагдамор... Сам собі. Він добре знав історію Елгрі. Він був присутній, коли це дерево вперше побачило життя, коли це дерево замкнуло його з братами у світ в'язниці. Він бачив природу чаклунства, яке перемогло їх, магії настільки потужної, що могло перевершити навіть смерть. І він знав. Що цю свободу у нього ще можуть відібрати. Якщо один з обраних віднесе на сінину дерева до джерела її сили, Елкрі може відродитись, і заборона знову постане. І він не впевнений, що ще раз зможе прорватися крізь стіну в'язниці. Небезпечна авантюра витрачати стільки сил на цю спробу. Адже у разі невдачі він залишився б сильно ослабленим. А там є істоти, майже такі ж сильні, як і він. Тож вони скористалися б нагодою знищити його. Проте цей ризик необхідний. Ельфи ще не усвідомили масштабу небезпеки. На даний момент вони вважали, що все добре. І не думають, що будь-хто в межах заборони Володіє достатньою силою, щоб прорватись. Вони надто пізно зрозуміють свою помилку. На той час він вже переконається, що Елкрі ніколи не відродиться. Заборона не буде відновлена. Саме тому він узяв собою двох інших. Дагдамор озирнувся у пошуках. І одразу ж побачив Міняйла. Чиє тіло постійно змінювало кольори і форми. Він вправлявся у відтворенні життя, яке тут бачив. У небі яструба шукача, маленького крука, на землі бабака і змію, багатоногу комаху з клішнями, і потім щось ще. Він змінювався швидше, ніж могло встежити око. Замкнений у темряві, маючи лише своїх побратимів, він був позбавлений можливості повною мірою використовувати свої здібності. Там вони були практично безкорисні. Але тут, у цьому світі, вони є безмежем. Будь-яка істота, людина чи тварина, риба чи птах, незалежно від розміру, форми, кольору чи здібностей, він міг стати будь-ким і будь-чим. Досконало перейняти їхні властивості. Навіть Дагдамор не знав, як по-справжньому виглядає Міняйло. Він настільки був схилен пристосовуватись до інших форм життя, що практично увесь свій час проводив, будучи чимось або кимось іншим. Надзвичайний дар. Але ним володіла істота, чия спраха до зла була майже такою ж великою, як і у Дагдамора. Міняйло теж був породженням демонів. Егоїстичним і ненависним. Йому подобалось лицемірство, подобалось кривдити інших. Він завжди був ворогом ельфів та їхніх союзників. Він ненавидів їх за побожну турботу про добробут нижчих форм життя. Менші істоти нічого не значили для Міняйла. Вони були слабкими, вразливими і призначались для використання сильнішими істотами. Такими, як він сам. А ельфи нічим не кращі за створінь, яких вони намагались захистити. Вони або не могли, або не хотіли обманювати так, як він. Вони були у пастці того, ким вони є, тому що не могли бути ніким іншим. Він міг стати ким завгодно, тому і зневажав їх усіх. У Міняйли не було друзів, тому що він не хотів їх мати. Нікого, окрім Дагдамора, бо той володів єдиним, що він поважав, силою більшою за його власну. Саме з цієї причини, і тільки з цієї, Міняйло прийшов служити йому. Ще кілька хвилин було витрачено, щоб побачити різника. Той стояв не більш ніж за десять футів від Дагдамора, абсолютно нерухомий. Трохи більший, ніж тінь у блідному світлі раннього ранку, ніби шматочок згасаючої ночі, згорблений на тлі сірих рівнинних просторів, закутаний з ніг до голови у шати кольору волого попелу. Різник був майже невидимий, його обличчя ретельно ховалось в тіні широкого капюшона. Ніхто ніколи не дивився на це обличчя більше одного разу. Тільки жертви могли його так близько побачити, тому що все одно скоро помруть. Міняйла можна було назвати небезпечним, а різник перевершував його у десяток разів. Він вбивця, і саме вбивство єдина функція його існування. Істота мускулиста. Сім футів зросту, коли випростається. Проте його розмір був оманливим, бо це створіння не було громістким. Воно могло рухатись з легкістю і грацією найкращого ельфійського мисливця. Плавно, гнучко, швидко і безшумно. Почавши полювання, різник ніколи не здавався. Ніщо з того, на що він полював, не вислизає. Навіть Дагдамор його остерігався. Хоча у того і не було стільки багато сили. Дагдамор остерігався, бо різник служив йому з примхи, а не зі страху чи поваги, як це робили усі інші. Різник нічого не боявся. Це чудовисько, яке зневажає життя, навіть власне, і вбиває не тому, що йому подобається вбивати, хоча, по правді кажучи, йому подобається, а вбивало чисто інстинктивно. Він обривав життя, бо вважав це необхідним. Часом у темряві заборони, відгороджений від усіх форм життя, окрім власних братів, він ставав майже некерованим, Дагдамор був змушений пообіцяти меншим демонам тримати вбивцю під своїм контролем. Коли вони звільняться від заборони, а все ж колись звільняться, різнику буде надано цілий світ істот, на яких він зможе полювати і полювати стільки, скільки схоче. Зрештою, він може вбити усіх. Отже, Міняйло і Різник. Дагдамор зробив вірний вибір. Один стане його очима, інший – руками. Вони проникнуть глибоко у серце ельфійського народу і назавжди покінчать з шансом на відродження Елкрі. Він різко подивився на схід де край ранкового сонця стрімко підіймався над гребенем лінії розлому. «Треба йти. До вечора вони повинні дістатись Арборлона. Це він теж ретельно спланував. Час зараз на боку золота. Не можна його гаяти. Треба застати ельфів сплячими. Вони не повинні дізнатись про його присутність, аж допоки не стане надто пізно щось робити». Швидким рухом повернувшись до своїх супутників, Дагда важко сутулячись, попрямував до лінії розриву. Його чорні очі кліпали від задоволення. Він вже подумки смакував успіх, який принесе йому сьогоднішня ніч, після якої ельфи будуть приречені. Вони будуть змушені спостерігати, як їхнє улюблене Елкрі занепадає, і немає навіть найменшої надії на відродження. Так, тому що після сьогоднішньої ночі усі обрані будуть мертві. За кілька сотень ярдів від гір, глибоко, в тіні, Дагдамор зупинився. Обидвома руками, тримаючи посох сили, він поставив його вертикально та встромив один кінець у суху потріскану землю. Дагдамор злегко опустив голову міцно стискаючи посох. Довгі хвилини він стояв не рухаючись, а позаду двоє інших з цікавістю за цим спостерігали. Їхні темні постаті притиснулись одна до одної. В очах горіло жовте світло. Потім посох сили почав слабко світитись, блідо-червонуватим кольором, який виділяв силует величезної постаті демона на Через мить. Це світло різко посилилось та почало пульсувати. Воно перебігло з посоху на руки Дагда Мора, перетворюючи зеленувату шкіру на кров. Голова демона піднялась. Вогонь вилетів з посоха в небо тонкою блискучою дугою, яка полетіла у світанок, неначе якась перелякана жива істота. А потім зникло за лічені секунди. Сяйво, що оточувало посок сили, спалахнуло і згасло. Дагдамор відступив на крок назад, опустивши посох. Земля навколо нього обуглилась і почорніла. Вологе повітря пахло горілим попилом. Усе навколо затихло у мертвій тиші, і демон сів, задоволено заплющивши непрозорі очі. Він більше не ворушився. Як істоти, що його супроводжували Просто чекали Півгодини, годину, дві І чекали Аж допоки з безкрайньої порожнечі півночі Не злетіло жахливе крилате створіння Яке викликав Дагдамор Щоб воно віднесло їх на схід до Арборлону Ну ось тепер побачимо Прошепотів демон Кінець другого розділу. Дякую за простуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Якщо ви хочете до них долучитись, то внизу є посилання. Почуємось!